Гата Крісті Немезида. Розділ перший. Пролог. Пополудні міс Джейн Марпл мала звиччя розгортати свою другу газету. Щоранку їй приносили дві газети. Першу з них міс Марпл читала за ранньою кавою. Звісно, якщо ту приносили вчасно. Хлопець, який розносив газети, був непередбачуваний у своєму ставленні до часу. Траплялося також, що газети приносив хтось інший, або хлопець, який підмінював першого. І кожен із них мав власне уявлення про географічний шлях, який прийде до адресатів. Можливо, у такий спосіб вони намагаються урізноманітнити монотонність своєї праці. Але клієнти, що звикли читати свою газету рано, прагнучи прокопнути найбільш ласі шматки денних новин перед тим, як вирушати на автобус, поїзд чи інші засоби транспорту, якими вони діставалися на роботу, дратувалися, якщо газети надходили їм запізно. Адами... Літнього і похилого віку, що мирно жили в Сент-Мері-Міді, також нерідко мали звичай читати газету за сніданком, під першою її чимось на столі. Сьогодні міс Марпл заглибилася в читання першої сторінки та кількох інших публікацій у своїй щоденній газеті, яку вона жартівливо прозвала «щоденним кошиком для сміття». З деяким сарказмом, визнаючи той факт, що після того, як змінився власник, газета Daily Newsgiver на превеликий її та її приятелек «Невдоволення» публікувала тепер статті про модні фасони чоловічого одягу та жіночих суконь, про серцеві напади в жінок, дитячі змагання та листи з усілякими жіночими наріканнями і перемудрялася витісняти Будь-які справжні новини звідусюди, крім хіба що першої сторінки, у якійсь темній закутні, де їх неможливо було знайти. Міс Марпл, бувши жінкою старомодною, воліла, щоб її газети були газетами і публікували новини, а не плітки та всіляку нісенітницю. Пополудні пообідавши і дозволивши собі розкіш подрімати 20 хвилин у спеціально купленому кріслі з прямою вертикальною спинкою, яке відповідало потребам її ревматичної спини, міс Марпл розгортала «Таймс». Газету, неквапливе читання якої, розслабляло її і досі приносило їй певну втіху. Хоча, звичайно, це була вже не та «Таймс», що колись. У стосунку до сучасної «Таймс» її неймовірно дратував той факт, що тепер у цій газеті нічого не можна було знайти. Раніше ти могла читати газету, почавши від першої сторінки, і знаючи, де знайдеш усе інше, тобто, ти мало змогу легко перейти від однієї спеціальної статті до наступної на ті теми, що тебе цікавили. Але тепер вони взяли собі за звичай порушувати цю освячену часом послідовність якимись цілком несподіваними публікаціями. Так, наприклад, сьогодні дві сторінки були присвячені ілюстрованим розповідям про подорожі на острів Капрі. Спортивні новини тепер публікувалися набагато частіше, аніж у давні часи. Новини з життя королівського двору та некрологи в принципі не зазнали якихось істотних змін. Повідомлення про народження, шлюби та смерті, на які міс Марпл звертала увагу насамперед, бо ті публікувалися на найвидніших місцях, тепер переселилися на інші сторінки. А віднедавна, як вона зауважила, їх стали подавати майже виключно на останній сторінці». Міс Мартл спершу приділила увагу головним новинам на першій сторінці. Вона затрималася на них ненадовго, бо вони мало чим відрізнялися від прочитаних нею ще сьогодні вранці, хоч тут їх подавали в більш урочистій манері. Окинула оком зміст, статті, коментарі, наука, спорт – Далі вона вирушила за звичною програмою, перегорнула сторінку і швидко переглянула народження, одруження та смерті. Після чого мала намір повернутися до сторінки, присвяченої листуванню, де вона завжди знаходила чим повтішатися. Після цього збиралася перейти до протокольних заходів двору де можна було також знайти сьогоднішні новини з аукціонних торгів. Там часто друкували і коротку статтю наукового характеру. Але цього міс Марпл читати не буде. У цих статтях вона рідко знаходила щось цікаве для себе. Перегорнувши, як зазвичай, газету на сторінку «Народжень, одружень і смертей», Міс Марпл уже не вперше подумала. Сумно, але схоже, що сьогодні мене цікавлять лише смерті. Люди, як і раніше, народжували дітей. Але імена тих людей, у яких народжувалися діти, не були відомі міс Марпл. Якби в газеті була шпальта, де б називали бабусь, у яких народжувалися онуки, тоді, можливо, вона б мала приємність когось упізнати. Скажімо, могла б подумати з радістю. Як приємно знати, що в мері Прендергаст народилася третя онука. Хоча навіть така подія була, певно, надто далекою від її сьогоднішніх інтересів. Міс Марпл переглянула повідомлення про шлюби, також не приділяючи їм великої уваги, адже більшість дочок та синів її давніх приятелек подружувалася вже кілька років тому. Перейшла на шпальту смертей і тут затрималася надовше, настільки принаймні, щоб бути певною. Жодного з відомих їй прізвищ не пропустила. Еловей, Енгопастро, Арден, Бартон, Бетшо, Бурговайсер. Яке німецьке прізвище? Господи, але, схоже, він упокоївся у ліці. Карпентер, Кемпердаун, Клег. Клег? Чи це хтось із тих Клегів, що їй знайомі? Ні, не схоже. Джанет Клег. Померла десь в Йоркширі. Макдональд, Маккензі, Ніколсон. Ні, знову не та Ніколсон, яку вона знала колись. А ось Ормерут. либонь, тітка тієї самої Ормерут. А тож схоже на те. Лінда Ормерут. Ні, такої вона не знала. Квантріл. Господи! А ось і Елізабет Квантріл, 85 років, отакої. А вона ж думала, Елізабет Квантріл померла кілька років тому. Аж не віриться, що вона жила так довго. Здоров'ям вона ніколи не могла похвалитися. Ніхто не сподівався, що вона дотягне до старості. Рейс, Редлі, Рейфайл, Рейфайл? Щось у її пам'яті заворушилося. Прізвище було знайоме. «Рейфайл» – «Белфорд-Парк» – «Медстоун»?» «Белфорд-Парк» – «Медстоун»? Ні, вона не пригадує цієї адреси. Квітів просять не приносити. «Джейсон Райфайл. досить незвичне прізвище. Мабуть, вона просто його десь чула. Росперкінс чи це бува не... Ні-ні, вона помилилася. Райленд, Емілі Райленд, яку глибоко любили чоловік і діти. Що ж, це дуже приємно знати або дуже сумно, залежно від того, з якого боку ви поглянете на це. Міс Марпл поклала газету, ковзнувши лінивим поглядом по красворду, поки марно намагалася пригадати, чому прізвище Райфайл їй знайоме. «Воно прийде до мене», – сказала собі міс Марпл, знаючи зі свого великого досвіду, як працює пам'ять у стареньких людей. «Воно неодмінно прийде до мене. Можна не сумніватися». Вона подивилася з вікна в сад, потім відвела погляд, і спробувала викинути сад із голови. Упродовж багатьох-багатьох останніх років сад був для міс Марпл джерелом великої втіхи, але він вимагав від неї такої великої і важкої праці. Але тепер лікарі зі своєю набридливою опікою заборонили їй працювати в саду. Вона зітхнула, підібрала свою торбинку із плетивом і заходилася плести вовняний жакетик для малої дитини, який уже закінчувала. Спинка і передня частина були готові. Залишилося сплести рукави, плести рукави. Їй завжди було нудно. Два рукави, однаковісінькі. Дуже-дуже нудно. Проте на вовну міс Марпл дивилася з приємністю. Вона була пофарбована в дуже гарний, рожевий колір. Рожева вовна блакитне море Карибське море піщаний пляж сонячне світло нужбо, нужбо про що їй це нагадує так, так. Це їй нагадує про те прізвище, на яке вона щойно потрапила в газеті. Рожева вовна, блакитне море, Карибське море, піщаний пляж, сонячне світло. Вона плете. І тут таки, звичайно ж, містер Райфайл. Подорож, яку вона здійснила на Антильські острови то був острів Сент-Оноре, подарунок від її небожа Реймонда. І вона не забула, як Джоанна, дружина Реймонда, а отже її племінниця через шлюб, сказала, «Не втручайтеся більше в розслідування вбивств, тітко Джейн, це шкодить вашому здоров'ю». Вона би не хотіла більше втручатися, – у розслідування, хай там якого вбивства. Але це сталося якось само собою, майже незалежно від її бажання. Сталося лише тому, що літній майор зі скляним оком наполіг на тому, щоб розповісти їй кілька своїх довгих і занудних історій. Бідолашний майор, як же його так звали? Його ім'я та прізвище забулися. А тож, а тож, містер Райфайл тепер вона і справді пригадує, а його секретарку звали місіс місіс Волтерс, місіс Естер Волтерс, а ще в нього був масажист Джексон. Усе поновилося у її пам'яті. Так-так, бідолашний містер Райфайл. Отже, містер Райфайл помер. Він знав, що скоро помре. Власне, він прямо їй це й сказав, але, схоже, йому вдалося прожити довше, ніж передбачали лікарі. То був чоловік сильний, чоловік упертий і дуже багатий. Міс Марпл поринула у роздуми, і її дротики снували, не зупиняючись, але думки її були далеко від плетіння. Її думки снували навколо покійного містера Райфаела та прагнення згадати, що вона могла знати про нього. То був чоловік, якого так легко не забудеш. Подумки вона тепер бачила його, просто як живого. А то ж, особистість дуже твердої вдачі, важкий чоловік, дратівливий, а часом, навіть відверто брутальний. Хоча ніхто і ніколи не докоряв йому за брутальність. Про це вона теж пам'ятала. Люди не докоряли йому за брутальність, тому що він був дуже багатий. А тож, дуже багатий він привіз туди із собою свою секретарку, а також лакея, який доглядав за його здоров'ям і був кваліфікованим масажистом. Без такої допомоги Йому було непросто. Той лакей, що мав за обов'язок пильнувати здоров'я містера Райфайла, був наділений досить таки сумнівним характером. Подумала міс Марпл, містер Райфайл іноді ставився до нього дуже грубо, але той, схоже, нічого не мав проти цього. І це теж безперечно пояснювалося тим фактом, що містер Райфайл був казково багатий. «Ніхто і ніколи не платив би йому і половини тієї платні, яку даю йому я», – мав звичку казати містер Райфайл. І він це знає. Щоправда, свої обов'язки він виконує добре. Міс Марпл запитала себе, чи Джексон або Джонсон залишився і надалі з містером Райфайлом, тобто на період, який тривав близько року. Ні, мабуть, трохи довше. Десь близько року і трьох або чотирьох місяців. Вона подумала, що, мабуть, ні, не залишився. Містер Райфайл належав до тих людей, які полюбляли зміни. Він стомлювався від людей, стомлювався від їхньої поведінки, стомлювався від їхніх облич, стомлювався від їхніх голосів. Міс Марпл могла його зрозуміти. Вона іноді почувала себе так само. От хоч би та компаньонка, що товаришила їй на тому курорті, така уважна, приємна і нестерпна з її воркітливим голосом. «Ах!» – сказала міс Марпл – як мені стало легше жити, коли я розлучилася з тією... О, господи, як же її звали? Я теж забула. Міс Слон. Ой, ні-ні, не Міс Слон. О, Боже! Чому мені стало так важко запам'ятовувати імена? Її думки знову повернулися до містера Райфайла. І до... Ні, ні... Його прізвище було не Джонсон, його звали Джексон, Артур Джексон. «Святий Боже!» – знову стала дорікати собі міс Марпл. «Я завжди плутаю тепер імена та прізвища. Звичайно ж, ту жінку, про яку я згадала, звали не міс Слон, а міс Кінь. Чому ж я подумала про неї, як про міс Слон?» Відповідь не забарилася. Прийти до неї. Шахи, звичайно, шахові фігури, адже кінь і слон там стоять на сусідніх клітинках. Наступного разу, я, либонь, назву її Міс Тура. Хоча не схоже було, щоб та жінка вміла грати в шахи. Ні, зовсім не схоже. Але як усе ж таки звали ту милу секретарку? яку мав містер Райфайл. О, нарешті згадала. Естер Волтерс? Саме так. Цікаво, що ж сталося з Естер Волтерс? Либонь успадкувала гроші? Так, гадаю, вона тепер успадкувала гроші. І то чималі. Містер Райфайл, як вона пригадала, щось казав їй про це, чи та жінка казала? О, Господи, на яку кашу перетворюються події з минулого, коли хочеш їх згадати більш або менш точно? Естер Волтерс, тоді на тому Карибському острові, їй довелося скрутно, але певно вона змогла пережити це. Вона, здається, була вдовою, чи не так? Міс Марпл... Мала надію, що Естер Уолтерс одружилася знову з якимсь приємним, добрим і надійним чоловіком. А проте навряд. Міс Марпл подумала, що Естер Уолтерс мала особливий талант одружуватися зовсім не з тими чоловіками. Думки міс Марпл знову повернулися до Райфайла. У повідомленні про смерть написано, щоб на його похорон не приносили квітів. Міс Марпл і на думку не спало б принести квіти на труну містера Райфайла. Адже той міг би скупити всі оранжереї Англії, якби, звісно, захотів. Та й стосунки між ними не були такими близькими». Не можна сказати, щоб вони були друзями, або між ними існувала якась особлива приязнь. Вони були, яке ж слово їй би хотілося тут застосувати, союзниками. А тож, вони були союзниками протягом дуже короткого часу, цікавого часу, і він був союзником, якого варто було мати, бо вона це знала. Знала уже тоді, коли чорної тропічної ночі, що зависла над Антильськими островами, прибігла до нього. Вона пригадала також, що на ній була тоді шаль із рожевої вовни, або, як вони називали її, коли вона була молодою, мереживниця. Чудова рожева шаль, яку вона Обмотала довкола голови, а він тоді подивився на неї і засміявся. А потім знову засміявся. Вона сама усміхнулася на цю згадку, коли вона використала одне слівце. Утім, наприкінці її розповіді він уже не сміявся. Він зробив те, про що вона його і просила. І міс Марпл глибоко зітхнула і мусила визнати тепер, коли все пригадала, що та історія завдала їй багато хвилювання. І вона, звичайно ж, ніколи не розповіла про ті події ані своєму небожеві, ані любій Джоанні. Бо саме чогось такого вони й просили її не робити. Хіба ж не так? Міс Марпл, замислено похитала головою, а потім лагідно пробурмотіла. Бідолашний містер Райфайл, сподіваюся, він не страждав. Мабуть, що ні, певно його чудово оплачувані лікарі не шкодували для нього болезоспокійливих засобів і полегшили йому останні години життя. Йому... Багато довелося страждати упродовж тих тижнів на Карибському острові. Біль майже не полишав його. Мужній чоловік, а тож дуже мужній. Їй було шкода, що він помер, бо хоч і був старим, калічним та хворим, проте світ дещо втратив, коли він пішов із життя. Міс Марпл не мала жодного уявлення про те, який він був у бізнесі? Мабуть, не подумала вона, і брутальний, і дуже діловий і агресивний, чоловік, що звик атакувати. Але ж він таки вмів бути добрим другом, подумала вона, а десь дуже глибоко у ньому зачаїлася доброта, хоч він і докладав усіх зусиль, щоб вона не вирнула на поверхню. То був чоловік, яким міс Марпл захоплювалася і якого глибоко шанувала. Їй було дуже шкода, що він відійшов, і вона сподівалася, що його відхід не завдав йому великого смутку і був легким. А тепер його тіло безперечно спалять і покладуть у якийсь великий та гарний мармуровий у сипальниці. Міс Марпл навіть не знала, чи був він одружений. Він ніколи не згадував про дружину, ніколи не згадував про дітей. Самотній чоловік? А може його життя було таким наповненим, що він просто не міг почуватися самотнім? Вона тільки здогадувалася. Міс Марпл, Сиділа досить довго в той день, пополудні, думаючи про містера Райфаела. Вона не сподівалася, що зустрінеться з ним знову, після того, як повернулася до Англії. І ніколи з ним і не зустрічалася. А проте в якийсь дивний спосіб могла відчути в будь-яку мить, що він перебуває в контакті з нею. Так ніби він підійшов до неї або запропонував, щоб вони знову зустрілися. Можливо, відчуваючи, що між ними існує певний зв'язок завдяки тому життю, яке вони спільними зусиллями врятували. А отже, вони мають щось спільне. Наприклад, мені важко повірити. Промовила б голос міс Марпл, відчувши огиду на саму думку, яка раптом прийшла їй у голову, що спільною якістю, яка поєднувала нас, було безжальне ставлення до життя. Невже вона, міс Марпл, здатна бути безжальною? Дивно, сказала вона, звертаючись до самої себе. Але я ніколи не думала про це раніше. А тепер мені здається, що я і справді можу бути безжальною. Двері відчинилися, і в них з'явилася чорна кучерява голова. Це була Чері, приємна наступниця, міс Слон, чи то пак міс Кінь. — Ви щось сказали? — запитала Чері. Я розмовляла сама із собою, сказала місць Марпл. Я запитувала себе, чи можу я бути безжальною. Ви, здивувалася Чері, ніколи, адже ви втілення доброти. А проте, сказала місць Марпл, я могла б забути про жалість, якби на те була поважна причина. А що ви називаєте поважною причиною? Якби йшлося про справедливість, мушу визнати, ви показали, що таке справедливість малому Гері Гопкінсу, промовила Чері, у той день, коли ви побачили, як він мучить свого кота, я й не думала, що ви можете бути такою суворою. Налякали малого до смерті. Він ніколи цього не забуде. Сподіваюся. Він більше не мучитиме котів. А якщо і мучитиме, то спершу переконається, що вас нема поблизу, – сказала Чері. Я майже певна, що і інші хлопчаки тоді неабияк перелякалися. Дивлячись, як ви сидите над своєю вовною і виплітаєте такі гарні речі, кожен подумає, що ви жінка лагідна, наче ягня». Але бувають хвилини, коли ви, так би мовити, перевтілюєтеся на грізну тигрицю, якщо хтось доведе вас до такого стану. У міс Марпл був вираз сумніву на обличчі. Їй було складно побачити себе у тій ролі, яку тепер намагалася накинути їй чері. Невже вона колись і справді? Вона зупинила плин своєї думки, міркуючи, пригадуючи різні моменти зі свого життя. А тож, вона і справді була неабияк роздратована тоді, коли її розгнівила міс-слон, тобто міс-кінь. Це справді дуже погано, що вона почала отак забувати прізвища. Але її роздратування знайшло тоді вихід, у більш або менш іронічних репліках. Тигриці, начебто, до іронії не вдаються. Немає нічого іронічного у тигриці. Вона стрибає, вона рикає, вона розриває свою жертву зубами та пазурами. «Не думаю, щоб я коли-небудь поводилася у такий спосіб», – сказала собі міс Марпл. Гуляючи того вечора в саду і переживаючи звичне роздратування, що наростало в ній під час таких прогулянок, міс Марпл поверталася до роздумів на цю тему. Можливо, їх спричинила клумба з ротиками, коли вона скинула на неї поглядом. Скільки разів вона казала Джорджеві, що віддає перевагу зеленаво-жовтому кольору? І терпіти не може цього яскраво-червоного, який садівники чомусь так сильно полюбили. — Зеленовато-жовтий, — сказала міс Марпл у голос. Яка жінка по той бік паркану, де був провулок, у якому стояв будинок міс Марпл, обернула голову і запитала. — Пробачте, ви щось сказали? — Боюся, я розмовляю сама із собою відповіла міс Марпл, обернувшись, щоб поглянути через паркан. Цю жінку вона бачила вперше, хоча знала майже всіх людей, що жили у Сент-Мері-Мід. Знала їх, принаймні, на вигляд, навіть якщо не була знайома з ними особисто. Жінка була кремезна, у досить заношеній спідниці з грубого твіду, і у міцних селянських черевиках. На ній був светр смарагдового кольору та плетений вовняний шарф. «Мабуть, це природно у моєму віці», додала міс Марпл. «Гарний вас сад», сказала незнайома жінка. «Не дуже гарний тепер», сказала міс Марпл. «От коли я мала силу доглядати за ним сама...» «О, я вас...» Розумію, розумію, як ви себе почуваєте. Певно, ви найняли одного з тих підстаркуватих ледацюг. Я могла б назвати їх ще й не так, які, запевняють, начебто знають, як треба доглядати сад. Іноді їм і справді щось відомо, але здебільшого вони нічегісенько у цьому не тямлять. Вони приходять, Випивають кілька філіжанок чаю, потім повисмикують трохи бур'яну та й по всьому. Серед них є люди досить приємні, але в мене все одно на них терпіння не вистачає. Я й сама дуже люблю працювати у садку. — Ви мешкаєте тут? — запитала з певною цікавістю міс Марпл. — А то ж, у місіс Гастінгс. Думаю, вона розповідала мені про вас. Ви міс Марпл. Чи не так? Так. Я, власне, допомагаю місіс Гастінгс у саду. Моє прізвище Бартлет. До речі, міс Бартлет. Власне, роботи у мене тут небагато. Здебільшого доводиться доглядати однорічні рослини і все таке». Нічого, у що можна було б із приємністю устромити зуби. Вона роззявила рота і показала зуби, кажучи ці слова. Звісно, доводиться виконувати і усіляку дрібну роботу. Ходити по крамницях і всяке таке. В кожному разі, якщо у вас виникне потреба, то я змогла приділити годину або дві і вам. Думаю, від мене ви б мали більше користі, аніж від будь-якого ледацюги, що, можливо, працює у вас тепер. Я, власне, не заперечую, сказала міс Марпл, проте я віддаю перевагу квітам. Городина мало мене цікавить, а я більше працюю з городиною у міс Гастінгс. Нудно, але треба, та мені вже час, бо на окинула міс Марпл поглядом із голови до ніг, ніби хотіла добре запам'ятати її. Потім весело кивнула головою і подалася геть. Місіс Гастінгс? Міс Марпл не змогла пригадати ім'я, нехай там якої місіс Гастінгс. Безперечно, серед її давніх подруг місіс Гастінгс не було. І серед аматорів садівництва, вона такої не знала. Мабуть, вона мешкає в якомусь із нових будинків, нещодавно споруджених у кінці Гібралтар-Роуд. Протягом останнього року там оселилося кілька нових родин. Міс Марпл зітхнула, знову скинула невдоволеним поглядом на ротики, Побачила кілька бур'янин, які їй дуже захотілося вирвати, один або два зайві пагінчики, які вона залюбки обрізала б садовими ножицями, і нарешті, зітхнувши і мужньо подолавши усі спокуси, вийшла в пробулок, обійшла навкруг своєї садиби і повернулася в дім. Її думки знову перебігли до Райфаела. Вони були, він і вона. Як же пак називалася та книжка, яку так часто цитували, коли вона була молодою? Кораблі, які пропливають уночі. Ця фраза здавалася їй дуже доречною, коли вона поновила її у пам'яті. Кораблі, які пропливають уночі? Саме вночі вона прибігла до нього, щоб попросити, ні, щоб вимагати допомоги. Тоді вона сказала йому, що жодної хвилини втрачати не можна. І він погодився з нею і відразу ж виконав її прохання. Можливо, вона і справді була схожа в ті хвилини на тигрицю? Ні. Було б очевидною помилкою так думати. Адже вона відчувала тоді зовсім не гнів. Вона просто наполягала на чомусь такому, що вважала за необхідне зробити негайно. І він її зрозумів. Бідолашний містер Райфайл, той корабель, що проплив повз неї вночі, був цікавим кораблем. Отже, Варто було тільки звикнути до його брутальності, і він міг здатися приємним чоловіком. Ні, вона похитала головою. Містер Райфайл ніколи не міг здатися приємним чоловіком. Та годі вже, їй треба нарешті викинути Райфайлса з голови. Вона, мабуть, більше ніколи про нього не думатиме. Можливо, тільки подивиться, чи в «Таймс» надрукують некролог. Але навряд. Він був не дуже відомою людиною, подумала вона. Він не був знаменитим, лише дуже багатим. Звісно, про багатьох людей друкували некрологи в газетах лише тому, що вони були дуже багаті. Але їй здавалося що багатство Райфаела було не такого типу. Він не відзначився у великій індустрії, не належав ні до фінансових геніїв, ні до відомих банкірів. Він просто спромігся в якийсь невідомий їй спосіб накопичити величезну суму грошей протягом свого життя.